Відвалився від колони Великий Камінь і впав до ніг римського первосвященника. По всій Європі почалися страхітливі зливи. А над Стамбулом сяяло сонце. Чума відступила. Луїджі Гріті запропонував султанові поповнити державну скарбницю з власних коштів, не вимагаючи ніякого відшкодування що розцінено було не лише як гречність сина венеціанського дожа, а як вияв великої віри в блискуче майбуття високої порти, бо довір'я купця, що викладає гроші, завжди важить найбільше. Сулейман звелів Коджа-Сінану поряд із домом Ібрагіма на іпподромі швидко будувати розкішний палац, який був би гідний великого візира і султанської сестри. 24 січня султан урочисто відкрив святкування Байраму. Після молитви в Айя Софії Сулейман переїздив площею в золотій кареті, запряженій білими кіньми, щоб дістатися до палацу. На чолі кортежу гарцювали на конях візири. Ішли яничарські аги, за ними парами султанський почет у величезних тюрбанах і сліпучо-білих кафтанах. Натовпи кричали захоплено «Хай!» Живе султан Три дні потопав Стамбул У тисячоголосому лементі У горланні, витті, криках Били барабани, дзвеніли сази Мекали зурни, Жахали землю і море Залпи гармат Зеленкуватий босфор мінився Чорними, рожевими, рудавими барвами Від вогню на пагорбах Стамбула на площах і широких вулицях поставлено височезні стовпи для гойдалок, обплетені гілками лаврів, олив, помаранчів, накрито зверху яскравими полотнищами, під якими чіплено бастурму в перці, баранячі ковбаски, плоди граната, рум'яні калачі. Найвідважніші з гуляк розгойдуючись злітали аж під покрівлю і вигинаючись без допомоги рук намагалися відкусити від граната, калача або від баранини. Інші крутилися на величезних колесах то вгору, то вниз, захоплено звискуючи горлання, чимов'яне чари, що видобулися на ворожі мури. Вулиці повні нероб, що тинялися туди-сюди, одні в пошуках розваг, другі пили й жерли, треті носили флакони з ароматною водою, якою оприскували перехожих, вимагаючи за це по аспрі. А тоді протягом сорока днів, згідно з обітницею, намагалися вершити ранкою молитви Вая Софії в мечеті Фатіфа, щоб сповнилися усі бажання. Коли починалися квітневі дощі воду, з третього дощу зливали в казан, бо цей дощ мав цілющу силу. Для хорем ці кілька місяців були, здається, найспокійніші за час її перебування в Бабус Валіде з Хатіджею готувалися до весілля. Після був коло них від ранку до вечора. Одаліски нудьгували в садах гарему, дивуючись, що султан геть забув про їхні співи і танці, і вже не тішить своїх стомлених державними справами очей їхніми молодими, розкішними тілами. Хурем доглядала своїх дітей, прислухалася, як росте в ній б'ється третя дитина. Може, син? Може. Кликала до семи мудреців, днями просиджували в тиші султанських книгозбірень У травні 1524 року Сулейман оголосив, що сестру свою Хатіджу Славну в усіх землях красою, розумом і благородством Видає за великого візира Ібрагіма Пашу На іпподромі розіпнуто шовкові просторі шатра, воздвигнуто престол для султана Сім днів війшли туди султанські гості. Дев'ять тисяч яничарів, спахії, султанська челядь, столичні дармоїди, пили, їли, веселилися, славили султана і його рід, бажали щастя молодим, стріляли з мушкетів, били в барабани. На восьмий день у супроводі яничарів у шатра, де було навалено гори їства, прийшли візири, паші. Беги. повірені молодого, другий візир Аяспаша і старший яничарський Ага відвідали султана і розповіли йому, як влаштовано весільні урочистості. Султан щедро обдарував обох і зазвичай похвалив майбутнього зятя. На дев'ятий день молоду мали вивезти з бабу Саади